Capitolul al doilea din ierarhia, în ierarhia cerească a Sfântului uh, Dionisia Ropagitul poartă numele în mod cuvenit, cetele Dumnezeu și cere se arată prin simboale neasemenea lor. Se arată în vedenie oamenilor prin moduri <coughs> necaracteristice lor, adică ia forma, ia forma umană sau alte forme care par geometrice sau sub forma uh, animalelor sau a lucrurilor, dar care nu reprezintă adevărata înfățișare uh, a ființelor lor. Deci trebuie, precum socote, să arătăm întâi care gândim că este scopul întregii ierarhii, ierarhii cerești și de ce folos este fiecare parte a ei celor părtași de ea, apoi să Prozlăvim, să preazlăvim ierarhiile cerești potrivit înfățișărilor prin cuvintele Scripturii, îngă potrivit cu modul cum sunt prezentate în Scriptură. După aceea să spunem prin ce chipuri sfinte, prin ce înfățișări, prin ce moduri de reprezentare înfățișează cetele cerești cuvintele Scripturii, sau în cuvintele scripturii sunt înfățișate cetele cerești, și spre ce simplitate trebuie să facă, să se facă urcușul prin aceste închipuiri, prin aceste chipuri. Adică, ce simplitate, cum trebuie să gândim noi într-un mod mai presus de ceea ce ne este prezentat sub forma unor anumite forme, anumite închipuiri. Aceasta ca, ca nu cumva să cugetăm și noi în mod necuvenit spune Sfântul Dionisie, împreună cu cei mulți, adică cu cei care sunt ignoranți, care nu cunosc uh, care este sensul descrierilor, descoperirilor cerești în Scriptură. Că mințile cerești și de chip dumnezeesc ar fi niște ființe cu multe picioare și cu multe fețe, coborându-se la chipul dobitocesc al vitelor sau cel sălbatic aleilor, adică Sfinții Îngeri nu sunt așa, dar... Sunt închipuiți așa în scriptură Sau să nu ne închipuim că au cioc încovoiat ca vulturii Și se dau aici versetele de unde, uh, unde apar Puterile cerești, sfinții îngeri Ierarhiile cerești sub forma vulturilor Sau chip de păsări în acoperite cu pene Sau fiind ca niște roz de foc deasupra cerului Vezi, Ezechiel 1.15, Daniel 7.9 sau tronuri materiale, potrivit șederii lui Dumnezeu, cel stăpânitor sau ca niște cai ferurit colorați și ca niște căpetenii de oși, ca purtători de lănci și câte alte predate nou de cuvintele Scripturii, printr-o sfântă închipuire, reprezentare în ferurimea simbolelor revelației a descoperirii Dumnezești, că teologia ce spune aici traducătorul nostru părintele Dumitru Stăniloaie, teologia fiind numită scriptură, și teologia s-a folosit foarte simplu de sfintele închipuiri poetice, de sfinte reprezentări, de sfinte uh, moduri de a vorbi despre ceva anume pentru mințile fără, fără chipuri, cum sunt putere cerești, ține seama cum s-a spus de mintea noastră, deci pentru mintea noastră umană redusă care nu poate să perceapă cele ale ființelor din veșnicie uh, pentru noi s-au reprezentat în, a, în asemenea feluri pentru ca să ne ridice gândindu-se la ridicarea potrivită ei și plăzmii sfinte de scrieri în stare sau în alțe, pentru a da posibilitatea minții umane să privească prin aceste chipuri la simplitatea lucrurilor dumnezești, fără chip fără reprezentare așa cum este în veșnicie. Deci, de gândește cineva să primească sfintele forme compuse, adică aceste confesiuni extatice, ca proprii celor care prin ele însele ne sunt necunoscute, adică nu știm cum arată, fără forme umane sau zoomorfe, sau ferite forme geometrice putele cerești, deci ca privind prin aceste forme pe cele care ne sunt necunoscute după înfățișarea lor reală și de nevăzut pentru noi, el trebuie să socotească cine, credinciosul care citește Scriptura, să socotească sfințitele descrieri, sfințitele descrieri, ale sfintelor minți din Scripturi, reputerilor cerești descrise în Scripturi, nepotrivite lor, ca ceva care nu este asemenea, nu este identic cu ființa puterilor cerești, ca și toată această înfățișare îngroșată a numirilor îngerești. Și atunci spune că scriitorii scripturii, când s-au gândit la prezentarea trupească a celor netrupești, au trebuit să plăzmuiască pentru acestea, pe cât le-a fost cu putință, forme proprii și înruditelor de la ființele ce ne sunt mai vrenice de cinste, întrucât mai nemateriale și mai presus de altele, să nu învăluie simplitățile cerești de echip dumnezeesc în multifelurimea, în multiformismul uh, reprezentărilor umane, în multifelurimea, spune traducătorul nostru formelor celor mai de pe urmă de pe pământ, care sunt pe pământ căci prima faptă ne este mai proprie nouă și mai în stare să ne înalțe și nu coboară cele mai presus de lume la neasemănări ne nepotrivite. Iar a doua, în al doilea sens, face mintea noastră să îndrepte în chip cuvenit injuri împotriva puterilor Dumnezeu și rătăcească pe compoziții lipsite de sfințenie. Deci, prezentarea puterilor cerești în Scriptură sub forme umane, este o prezentare care poate fi înțeleasă în două feluri. Într-un în anume fel, în lucru bun, să înțelegem că sunt prezentări umane ale lucrurilor dumnezeiești și noi trebuie să uh, lăsăm mintea mai departe, să străvedem prin ele lucrurile dumnezești Sau pot să înțeleagă prost lucrurile, așa cum, spre exemplu, foarte multe lucruri ale Scripturii sunt înțelease prost uh, sau sexual cum e înțeleasă, nu să fie înțeleasă mistic, uh, foarte o carte dumnezească, cântarea cântărului este prezentată într-o formă uh, senzualistă, într-o formă sexuală, sau uh, extazele dumnezești sunt înțelease, în, înțelese într-o într manieră foarte foarte depreciată, foarte foarte neconformă nu? cu vederile dumnezeiești. Și asta vrea să spun aici Sfântul Dionisie că uh, oamenii care nu le privesc ca închipuiri care trebuie să facă mintea să meargă mai departe, spre o înțelegere mai simplă, ajung la, o, la, la lucruri lipsite de sfințenie, ajung la uh, înțelegeri foarte denaturate ale Sfintei Scripturi, care în niciun caz uh, nu au nimic de-a face cu vedere Dumnezeu expuse în Scriptură ale Sfinților, proroci ale tuturor Sfinților. Pe lângă aceasta, unul ca acesta unul ca acesta care înțelege prost uh, Scriptura ar putea să o ținuturile cerești umplute de formele unor lei și cai și de imne de mugete și de grupuri de păsări și de alte animale care sunt descrise în scripturi și de lucruri materiale lipsite de cinste în care sunt zugrăvite, prin care, prin intermediul cărora sunt zugrăvite în scripturi, puterele cerești, și care ne produce la o cugetare iurită, absurdă, mincinoasă și pătimașă, adică potrivit unui om care este, merge pe pământ, nu, călătorește cu mintea în ceruri că nu sunt luate ca simple chipuri neasemenea celora, ca simple închipuirea unor lucruri care nu sunt a idoma cu reprezentările din scriptură, ci sunt duhovnicești. Dar cum să vorbești despre puteri cerești, despre duhuri în formă umană, decât să uh, vorbești într-un chip uman. Nu poți să vorbești despre ele decât într-un chip uman, pentru că suntem oameni și scriptura a fost dată nu pentru îngeri, ci pentru oameni. Dar căutarea adevărului ne arată adică adevăratul dor de înțelepciune căutarea adevărului ne arată precum socotez spune Sfântul Dionisie Sfânta înțelepciune a cuvintelor Scripturii în înfățișarea chipurilor tuturor minților cerești, având grijă ca prin fiecare din ele, dintre ele, să nu ajungem nici să jignim puterele dumnezeiești închipuindu-ne că sunt ca lei sau ca tronurile Ni să ne alipim pe noi în la starea coborâtă a chipurilor deci nici să ne închipuim că sunt ca uh, niște obiecte umane și să gândim că pe pământ sau în cer e ca pe pământ și că nu e nicio mare diferență uh, și nici să bătem apa în pio toată ziua cu gândul că noi trebuie să apărăm uh, justețea literară uh, literală a vedenilor Dumnezeu și atâta timp cât ele sunt așa cum repetă extraordinar de frumos închipuiri ar unor lucruri care nu sunt identice cu închipuirile, cu reprezentările umane. În mod cuvenit ni s-au propus, deci chipuri ni s-au propus nouă de către Sfinții Scripturii spre citire, spre înțelegere, spre contemplare deci chipuri ale celor fără chipuri și forme ale celor fără formă, care sunt în viața veșnică. Un motiv pentru aceasta ar putea fi nu numai cunoașterea noastră prin analogie, prin comparație, care nu poate să se înalțe nemijlocit la vederile spirituale și are nevoie de ajutoare potrivite cu firea noastră. Asta se referă la oamenii care nu au o viață duhovnicească, la o viață care nu au au avut în viața lor vedenii, extaze, pentru că oamenii care au avut vederile dumnezeiești știu cum arată, cum arată, pentru că i s-au arătat și lor de către Dumnezeu în extaz lucruri dumnezeiești într-o anumită formă care, care, deși s au arătat, spre exemplu, lumini, oglinzi, îngeri, sau o anumită formă, uh, au înțeles în extaz că nu e vorba despre lucruri umane pentru că acele vedere au imprimat în ființa văzătorilor lor multă pace, multă, multă fericire Dumnezească, multă curăție și au înțeles că sunt lucruri pe măsura noastră, dar dumnezeiești, pe care Dumnezeu ni le descoperă și ne duc la vederile minților fără formă aceste reprezentări și mai presus de lume prin forme ce ne sunt apropiate formele, ci și faptul că potrivi cu cuvintele tainice ale Scripturii acelea se ascund puterile cerești prin negrăite și sfinte ghicituri enigme nu? și trebuie făcut de neapropia celor mulți adevărul sfânt și ascuns al minților mai presus de lume că Dumnezeu dorește să prezinte, arată în extaz, în, în, într-o anume formă, potrivit cu mintea și cu starea de duhovnicie, de sfințenie acelui, a celui avăzătorului de Dumnezeu. Și continuă Sfântul Dionisio Ropagitul, și vom face acest capitol 2 în mai multe, multe podcasturi, <coughs> pentru că este mare. Continuă aici, la sfârșitul paragrafului al doilea. Căci nu fiecare e sfințit, fiecare este în Duhovnic, și nu e a tuturor, cum spun scripturile, cunoștința lor a cui, a celor dumnezeiești, dacă însă ar, ar învinovăți cineva descrierile figurate, nepotrivite, ale scripturii figurate, nepotrivite, adică neconforme cu uh, ființa, înfățișarea sfinților Puteri Cerești, spunând că e rușine să se alipească Asemenea, chipul urâte tecetelor de chip dumnezei și Sfinte, ajunge să-i se spună că modul sfintei descoperiri este îndoit, este dublu. Și haideți să mai mergem puțin ca să înțelegem ce înseamnă acest dublu, că unul din cele două moduri se folosește precum se cuvine de chipurile sfinte asemănătoare, iar altul plăsmâiește alcătuiri de forme neasemănătoare, ne neasemănătoare pentru ceea ce e cu totul neasemănător și de neînțeles. Rămânem aici, ca, rămânem aici pentru ca în podcastul al treilea să atingem uh, esența acestor, acestei duble înțelegeri, semnificații uh, a reprezentărilor, a confesiunilor estatice din Sfânta Scriptură.